asionalki bizitzaren bila dabilen bizitza izatearen alegera antzaldatzen sakontzen edatzen duen mugimendua haseran ezpaitzen arrazoia baizik pasioa Suaren, beroaren mistikaren fantasiaren sorkuntzaren berriztatzearen mirestearen liluratzearen Xarmaren, pasio, erotikoa. Patxi, ezkiaga. aurian senari aldur dolirrigabe horaitatar bat itsin azkena diwena iterrar oh gaur ametse dut ia ukitu zaizut baina etze hunden egon behartzenua antokian tokian. zer ilusio nevera da kai xotan getorri itakarada itsarena ahots, irati goikoetxea teklatson mailan eleder ene jaurlak pareta betku Alzati, fania, fiertate. Hitanikar anden borako chua. Ailia burunikila eñan ustend. O oh. Liburu orkestukodun ere Aloiola kastelenean. Historia Eta aurreko egun ordu hauetan nola dagoen jakin nahi dugu? Bere sentsazioak ezagutu nahi ditugu. Liburu bat aurkeztu eta elkarrizketa zaparra da iristen da ondoren, guk aurretik helduko diogu nere aloiolari. Dagoeneko kaxa ireki baitu eta argia ikusi baitu epizentroa liburuak? Muzik Muzik Muzik Muzik Kukutxiki batean godi gu jakin dezagun, bezperatan, liburu orkestu bezperatan, nola sentitzen den Nerea, lojola Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Eta ikratira bisitan datorkiguna Eli buhanda Bere musika ibilbideaz eta argitaratu kaleratu berri duen urte bete luze dagoeneko baina berri berri duen ametsak proiektu aurkestera Eli buhanda, unatx eta kasai ora segure ikratira ez nadialatzeri hori oh, bera da dene historia galdetu ditu iratita zertazitzein gode gu, ba, ba, ba bieztitzaz, musikaz alabaz, ibilbideaz jostaiuez, argazkiez orduan izan zirenez eta izango direnez gure pasazia Ateko kidira dagoeneko biakeen eh? nerea Loiola eta el dibujanda gaur hemente itakan enzule egunon Plazera naiz Ni basantz bat naiz Haizki beletik Itxasora jauzika Doan Eta gau ezberen buru duten Euskal olerkari ekil eta aien gortkutzak daztanduko dituzten lupin eta legatzekin lagabakio eta hondarraitziko hondartzetan mintzatzen aiz mia hur jaioberria aiz atur Ibaian barna Ene arba xue Lazam eta ferreken Villata vilena. emakumeok gurea pestiz beteko dugu geroa. Berarrezko arparen itzalean eginen loa eta zuen semea bretoi izanen dira. Bizkaiko eukalitoen antzera, eta inok, inok ez dut. posizioak joaten direnak eta estatozenak gelditzen direnak eta mugitzen asmatzen ez dutenak eta orain banoa eta barkakantu ibiltzeko oinekin nahikoa ez batxorieki Eta joateko burua astu negi. Posizioak mugitzen direnak. Mugitu nahi ez dutenak. Badoazenak eta iristen ez direnak. Agu zene, posizioak horiek izan dituta azken boladan ausnarketagai eta badare biltzat oraindik buruan bueltaka Agurrene, agur semen agurrenan bueltan Euskal Herri aste asteontan egindako irrintzia agur semen agur Segure entzulekin ere partekatuneiko nukena. Posizioak bagaudelako joan aurretik. Posizioak. Gaur ez tizu eta osnarketa gaia borobilduko. Agian izango da dagoeneko ekainak harrapatu gaituelako eta ekainean erdi jantzita erdi errazagoa delako nahi duguna egitea. Ez tizu eta usnarketa borobilduko ez jabetu. Gaiari azkaka noiz eta nola hasi nahi zen. Eta batez ere ez tizu eta borobilduko ez dudalako usnarketa eten nahi. Bergarako gaztetxean, herriak ez du barkatuko aurkeztu eta bizitako esperientziarekin pozest txoratzen etxera bueltan, batean neure burua posizio ezpentsatzen topatu dut. Eta izugarri ari zait gustatzen harri matazari tira eginala korapio berriak topatzea. Sarri bereala iditxena izaten dugu, ondorio, epai edo soluzio batera. Baekainak iran bitartean, erdi jantzita erdi biluzik, posizioz pentsatzen jarraitzeko asmoa dut. Posizio estatikoak, posizio estetikoak, posizio likidoak, nahasten diren posizioak, posizio arrakalatuak, posizio itxaskurak, posizio ez dirnak, beti posizio direnak, oinak dituztenak posizio, posizio itxuak, posizio galduak, Azken ordutan? mugitzen diren posizio ezari nahiz ausnartzen. Zerk eta nola egiten dien bultza. Posizio itzak, inposizio itzaren antza ondiegia duela ere, badarabilkit bilkit buruan. Eta joango da ekaina, eta etorriko da Eta gure posizioak beste batzuk izango dira. Edo ez. Uda honu. Aspalditi gatoz Urrum nera goaz Aspalditi gatoz Baina Egan egiteko Ez alzara inoiz Eguzki argitan Bautxak Izan Urrilegi gaude Ezurretarako Urrilegi gaude Baina Edo zenetxetan Zindan eguan Puski argitan, altsak izan Aotxak, mugitzen direnak Aotxak, posizio ez direnak haotxak egontzirenak eta badoa zenak, goxatzen gaituztenak, amets bihurtzen zaizkigunak. haotxak esku ematen digutenak, gurekin datozenak, esaten digutenak, Gelditu! Aotxak jolas bihurtzen zaizkigunak, jolas bihurtzen ditugunak, jolas egiten dakitenak, Aotxak aspertzen badakitenak, Autzak kantu bihurtzen direnak, jolasgai eta amets. Guskiar gitan autza isan. El dibuhanda kaixo eta ongetorritak era. Kaixi eguno nirati. Zer nu duzeli? Oso, ondo. Ondo. Oso ondo. bai. E, egon zinen ez dakit orain dela gutxi, dozen boratxo bate hemen txik ratian. Bai, inigokin, bai. Oindala ez dakit, iru hilabete hola izango ziren gutxi gora bera hortikan, bai. Horitokatzen da orain, e, egindako lana aurkeztea, e, egindako lanari eskue eman eta ara eta ona alik goxoen zabaltzea? Bai, azkenaren, bueno, eindako lan hori azkenen jendei e, erakustea, ez, edo jende aldan gehia nai e, iristea, ez, gure gure lana. Orduan, bai, aurrekoan eon ginian hemen, azkenen e, abenduk 6en e, ategenun e, ateanun nik e, bakarkako diska hori eta bueno, hasieran eon bai, fiskat promozio lanetan eta fiskat ba seitzen dugu indikan. Eh, se sentipen, e, denbora luzez, hain zure egin dezun Lan bat eta zure oso intimo sentitzen duzun lan hori, bestekin eh, partekatu beharra, bestekin partekatzeko gogori iristen denean ez, eh, kanporatzekoa zeintzu dira sentsazioak. Eh, guazkenen daukazu sentsazio bat, bueno, nik pertsonalkia hasira nokin un, bueno, beldurrez, baina pizka bat bai, eh, a atorre musika mundu honta, ber ze aurkitzen duten, a jendeak ze, e, bueno, a esaten dunez, gustatzen zaion, eta jaion gustatzen, baina gida ikusi deten, e, ikusi deten eta gero, ez, e, oso oso gustora, ez, e, nik sentitu dut azkenen, e, bueno, ilusioei, e, lanen saiteko goi, gogo abestik e, sortzen saiteko, ez, momentutxo hiek hartzea neretzako Eta bueno, bantsaiatzen jarraitzea, eta bueno, oraindan egoerakin pixkat, e, bueno, pixka bat e, zaildu ez? Baino ondo, ondo gustoa aurreak jarraitzeko asmokin. Zaildu dena da kaso konpartitze hori, baina bueno, ari gara poliki poliki edo ikusi nahi degu beintzat eh ikusi nahi argi hori, eta gero kontatuko dez, ba, edo, kontatuko diguzu dituzuen e, e, asmoen berri emango mm -hmm. diguzu eta ia nola irekiko den, ia nola zabalduko den ametsak proiektu hori Nori. gaur gauean ametxik egin da zueli? Jo ba. Gogoan dezu egin dezu Oan ametxeri? Oantxeretet goazen e, gaur gauen indeten ametxik. Egi eda, bai, e, pixkat esnatu naiz dela, gaizeko seietan eola pentsatuz zgatxik behatzik ziela, eta ama amas, esnatu barra dauket, Gainia, ez mugikor berri edauket, eta alarma jarri unatzo lehen biziko aldiz, ez? teknika aspaldi ez nula, alarmaik jartzen, ez? Baina umeakin eta biskat bere horariokin hau. Eta, ez, ametxa ez detkoatzen indetenik, ez? Seguro indetela, baina ointxez nahi zuatzen. E, gogoan dezuna ametxen bat, lo dela begiak itxita, e, e, gogoratu eta oh, gustatuko litzaiak, ametxori berriro e, egitea aukera balego eskatzeko. <laughs> Ego, agaldera, zaia, eh? Baina, bueno, pentsatzet, eh, azkenen, eh, gauz positibokin gehatzen naizela, ez? Eh, badare beste amets batzuk, ba, igual, eh, ba, suston ez natu naizela, eta igual, ba, oiek jazetela nahi berriz amestu, ez? Baina, bueno, nikusaz gehatzen zela, bazkenen, ba, gertuko jendekin itxendezun ametsak, eh, bukaera politxe, edo, bueno, behintzat, eh, ez, eh, iruditzen zaite gauz politxek, ez, eh, amesten dituzunen. Eta berorik konkretuki, ezagut, ni seguru nire familia do laun e, ald, aldam, aldamenen Eta begia zabelik e, Eli e, gaztetasunean behas eingo musika eskolarara joaten zenen eskatilaren <hazitza> ametsak zeintzuk ziren jova jo, ba, e, jo musikaskola joeten ginenen oso oso gazte ginen, ez? 17-18 urte. Ordun, bueno, ba, gaztetasun hortan azkenen burua daukazu ba orain dauketena, baina diferente, ez? Baino, bueno, beti eh bueno, ba, ez? E, nik dauketen e, pertsonalidadea azkenen da, bueno, e, aldan konflikto gutxin e, eukitzea. Mm. Orduna mestu egiezan, ba azkenen be, bizitza pozgarri bat edukitzea, eh ba, bat sortzean altza al e, iritsi da denbora da, da ez? E, aukera hori, baina beti pixkat pentsaera positibo hauek, ez? E, ba, ikasi lanen hasi, ez? Piskat e, pautak jarraituz, baina beti ilusi horrekin, ez? E, aurrea jarraitzeko eta positibotismo horrekin. Ze, ze bizipenak dituzu gogoan? E, musika eskolako garaia hartatik E, ez dakit nola emantzen nuen pausua, etxean animatu zintiuzten, e, zuk azaldu zen nuen, e, ba ez dakit alako gogo irrikabat musikari eltzekoa, nola biatu zen dune e, ibilbide hori uste zen nuen, jo zen nuen, edo zerbaitek ez ustean harrapatu zintuen, bain mm -hmm. e, musika eskolan sartuta eta mundu berri batez ezagututa. nola izan ziren lehenengo pauso iek hartu emanak e, musika munduarekin? Jo, bagi esan, e, beti txikitatik ez, etxen beti zan deuen musika mundu hori ez, azkenen ama baita piano irakasle izan zan, e, gaztetan eta pianoa jotzen du amak baita, o, aizpake bai pianoa jotzen du, aizek egin gitarra, orduan pixkate hona ez e, murgilduta e, musika mundu baten ez, e, beti musika entzun dugu, abestu dugu etxen, eta gero bai txikitatik ba, musika eskolara puntatu ziaten, e, bueno, musika solfeo eiten un, pianoa eiten un, kanto baita, koruan baita beste nun, azkenen e, urten pilo bat e, musika asko lan ez, e, jendeugari ezagutuz, lagun asko eginez, eta bueno, baien artean e, nere lagun kutxunena ez, mariakin, e, bueno, ba, talde txiki bat sortzen hasi ginen, eta orti hasi izan pixkat zugan taldea ez, e, bos ginen, garazi Viktor gero joan pixkat behar dugu sartu zen, ni eta, bueno, hasi izan pixkat e, nere musika mundu hori ez, 2006, amabosturte. urte asko, asko, asko da. Osok bai. aztexoak zineten. Bai. Ze, ze, ze zurrun bila izan zen e, ura? Ze denbora txikian, pare bat urtean, sortu zenuten. Zuen e, zurrun bila gure egin genuena. Hori da. Azkenen, bueno, bapaten sortutako gauz bat izan zen, eh? Zatikam, bueno, garazik abesti batzu zeuzken eta junginan eh, registratzea bestioiek eh, donostira eta justo ba elkar disketen bertan zeon eh bozi ustet izenazun leku bat jungiarejistratzea bestiak eta elkarreko e, pertsona batek entzun zituna bestik eta hol bat batean deitu ziguten eh ja diska ateatzeko, ez? Eh registratu ta segituan. Eta bueno, azkenean hasi e, ginen casi kontzertuik eman gabe, izantzan fiska sorpresa, ez? Eta bueno, egiezan oso oso oso gustora 2006ean esan duzu bezala lehenengo diska da genu eta gero 2018 bigarrena, eta kontzertu pilo bat eman genitun, e, iparralden pilo bat, gaina harrituta ez, porque iparralden gertatzen zen askotan, e, azkenen juten ginen e, soñun frogara, eta herrioten zen utxik, herri txiki bat utxik, eta gero derrepentetortzen zen e, konzertu orduetan, betetzen zen, baina baino lepoaino, bai bai, zan kriston, harritu iten zigun, baina bueno, oso gustora ez, e, ingendune, bueno, pasarte hoi edo oroitzapen oso oso politxek. E, ama bosturte urte asko dira, baina oraindik noizean behin, tarteka, tokioz brentan, entzuten dira, ordukoak. Alakotaz, ze, <laughs> ze bulkada ikendu barruak edo, ze, bat kantuan hasten da. Letrak mm. asten dira, letrak hor daude... E, Bela konektatzen dugu <laughs> e, oso lotuak izan genituene kantu haiekin, Bai, ni gustel letrak ez diela, ez diela azten, Ez eta bai igual urte batzutan ez dute entzun, abestirik, baino bai noizbeinka gaina orain da gutxi norbaitek esan zuten Lazkao e, kiroldegin dago, e, bueno, beti sonatzen ditune abesti igualak eta aitako bat da zugaren zarena zarelako, ez, Eta azkenen, bueno, bai iluxu daitezu, eh? denbora pasata gero, oraindik jendea gogoratzea, bestitaz eta bueno, gutaz eta bai azkenen postasuna sentitzen da. Bauda orduan entzuten genuena eta hau da orain dik, gaur egun, adidez, laskaun, eta ez laskaun bakarrik entzuten dena. Heutsi borroka bakarrari, <mparabio> izatera <slurra> geltzegeko, zaren azaren lako utxez bakar bargeiago. Nagusitu zaitez, zaur eleku jaba duzu, <ra> bermatu lotu, biatu harki gezahatu. jabia hor dituz izmerketa txiro hezat atzen eman buruari ez zinoritza uri beti hakin zuloan topatzen hernetik ateratzen zeharka Heli, musika eskoletan, herrietako eh, musika eskoletan gaztetxo eta gazte asko biltzen dira eh, joan etorrian, batzuekak oso etxe egiten dute, beste batzuek eh, aurrera egiten dute, eh, ze emango zenieke, hor da biltzanei, eh? atzera eta aurrera musika eskoletara joan etorrian eh, da biltzanei, eh? ze zenieke? Jo, azkenen, e, niretzako musika da garrantzitsua ez? Azkenek e, denok behar degun e, momentu hori nik e, pentsatzen dut de dela. Igual beste batzuntzako bak hirola da edo beste gauza da, ez? Baina, bueno, nire kasun bentsatetanik e, bueno, aholko hori emangoniak e, baxarraitzea, ez? Azkenen, e, instrumentu bat jotzea edo abestea edo korun kantatzea edo momentu joi hartzea pixkat musika mundun sartzea, ez? E, pentsatuz, e, bueno, bat zure barrura edo Ez dakinetzako garrantzitxu eda musikak e, transmititzen dizuna ez, e, letra eugarien gatik, bai alaitasuna sortzen duten e, letrak edo tristura. Azkenen e, musika garrantzitxu da neretzako horregatik ez, transmititzen dulako sentimendu hori. Horaintxe, e, diskoariera bat lotuta zaude, gainerakoan zuregunerokoan, ze presentzia du e, musikak? Mareniz eskaintzen diozu musikaren bidez. Beste gauza askoren artean, adibidez. Bai, a ber, Marenekin egie da, eh Marenek beti ezautu dula eh Aita tama gitarra batekin, eh Tchekosofan eserita eta abesten, ez? Askotan, askotan. Orain igual gutxiago, zatik bere abestik ja dauzke eta horik entzun ber ditu, ez? Zenekantak eta honeen guztia horrekin gaude. Baina, bai azkenen e, guk trasladatzen dioguna nikuzet beak ondo hartzen dola ta azkenen gure abesten eh sentsazio horik ez edo guk sentitzen deguna e, musika jotzen eta abesten hori trasladatu nahi diogu umeari azkenen bueno hain txikia izan da batzutan abesten hasten da <laughs> Argazki bat eskatu niztun eh bai bai e, momentu bat nere pentsatzen gaur egun ez ditugu hainbestea argazki eskura ez denak ditugu mugikorrean e, bai. gordeta, bakarren bat ikkara gustatzen guztatzea e, inprimatzen dugu edo kanporatzen dugu bai. baina e, aurkitxo dezu bat bai, bai, bai, bai ba, justo, egiesan da umea jaiozanetik etxada hobet eta bere argazkita, tabi egia da, eh hor bueno E, aukeratu duten abest, e, argazki da, bueno, sei ilabete hilabete zuzkenen umek, e, bueno, nera izpaleirek argazki txobatzukate azizkigun e, etxian, eta, bueno, oitako batzuk e, atea genitun papelean, eta hoitako bat aukeratu dut ez. Azkenen Azkenen behakina hoi gainean, e, bueno, pixka tontu nahiten, ez, e, egunerokotasunen e, ola itzen gelako, eta argazki hori aukeratu detni, eta maren gauden argazki hori. Ametsu bat da, maren ba, bai, esan da bai bai, zatik an, txiki txikitatik e, ama izan e, nahi nuen eta azkenen iritsi da hori ez, pentsatzen duzu azkenen txiki ezenen e, ama izatea izan bardula ez dakit kreston hamdieo, e, kreston esperientzi eta gero gertatzen zaizunen, zatezu, joe ez da inbesteako, baino bai da e, oso oso politxe ez zatik txiki uste dezu dala, bua, laletxe eta laletxe da egiesan, eh baino bueno, azkenen egunerokotasunen kontuatzea, ba, joe, ba hume badala, beharrak ditxula e, beakin ogeita laburduzion behartzeala eta giesan e, oso oso gustora urtebete inditu hain maiatzen eta oso oso gustoa beakin ametxo oso terren da bai, eh, bai. Maren izatea eh, bai, lureratzen bai. gaituen zerbait eguneroko Hori da, bai, gaina oso da eta beakin onbara daukazu bai, alabai, eta bueno, azkenen eh, urte guztea unio naiz, beakin kasi hogeita labordutan, altsik, eh, eta azkar, azkar pasatu da, egizane, urte hau, eta oso esondo. E, semeari galdetzen nioen atzo, biar, kontatzen nioen, biar elirekin aritxukonez solasean e, irratian, e, elikantaria da, abeslaria da, e, musika egiten duta musikarekin gozatzen du, alaba du, zer galdetuko dio, teleder nion, eta galdetu zuia lo hartu aurretik ze kantatzen dion, mareni? jo ba, eh, askotan... Eh, igual abestu ez, zunio, tarareatu ez, azkenean, eh, balo abestiak eh, normalianzatik, oain, eh, eh, boi, telebistan bere abestik entzuten ditugu, eta hoi gatzen zaigu, azkenean, eh, mo, melodia hori ez, buruan. Ordun batzutan zutan, bai, hola, xoabi, xoabe ez, melodia horiek eh, abestuz, zunio, letrarik gabe, baino bai, pixka bat, hola, egiten diogu. Izan ere, zure diskografia, e, zure zaletasunen e, kantuak eta E, aldatzen edo osatzen ari dira marenekin e, batera aurreko batean e, irakurtzen gurasoek e, ba, kotxia partekatzen tenean beraien semehala ebekin eta ba, beraien semehala ben kantuetara egiten dutela. E, eta gustatzen zaizkiela. Izan ere, semea ez daudenean ere gurasoak bakarrik zenean kotxean askotan, semea gustatzen zaizkien kantuak entzuten dituztela, entzuten jarraitzen dela. Bye. Ni gustatzen, batxikintako entzuten dituzten abestik dila oso begadizok, ez? Hordun, egon, well, beha ez da ho, baina nik seitzende tarare atzen e, abestioi, ez? Eta, bueno, azkenen, ez da bat, ez da bi pillo bat entzuten ditu, euskeraz, erderaz, bueno, e, danak Ordun bai dela egiezuk esat ezuna, ez? Azkenen e, musika hoiek zaizkizula burun, sartuta, nunbaiten eta aur die, eta bai astontzeala, bai, abesten barrutikan beintzat abesti horiek. Ze progresio izan du? Eh eliren musika entzute horiek audizio horiek ze progresio izante izan badute, hau da. Zer entzuten zuen e, elik suganen garaian eta eta aurretik Zerrentzun izan du denbora tarte honetan, zerrentzuten du horrein, e, zein momentutan eta zerrentzutea gustatzen zehizu. Ba, beida, nik beti nik gustat musika antzekoa entzun dutela, eh? E, Trikitixi asko gustatzen zait, txiki txikitatik, ba juergatako eh inklusotsean eh bajozategi e, e, askontzutako e, taldeak diez, ez dakit oso roliona transmititzen dit, eta gero ba, bueno, baken 7 eh urte pilo bat eja sola, ez, Maria pilo pillo bat abesti batea abesten genitun. Ez dakit nikuz bete e, azkenen talde berrik sortzen jas e, ez, eta bueno, hastentea e, entzuten azkenean ba aktualkidaren abestik, ez, ba telebistan agertzen dienak, irratitan baino baita dare ba bestea besti batzuk ba ba kentza e, gorka dibez e, bueno, badare batzuk bai diela bueno ba normalen entzutan dituzunak eta beste batzuk ba aktualki daudenak bikantu eskatu dizkizut eta batean eh, ane eta gorka urbizu. Hori, bai lisboa e... bestia gain berriatea dutena egie da christon bueno buclen ez dauketela besti hori pilo batetan gaina marenekin askotan entzuten dute ez hiruitze zaita besti badala oso Bueno, ba, entzutekoa, la saia, ¿estaz? Azkenean baita ume batekin ezin dio zu garri, ba, bea hitu da, ez, Orduan ba pizka la saitzeko. eta ez zaketa beste bat entzununetik asko go asko gustau zaiteena ta askotaren zuten detena bestiera da. Soak ez du zure izuna Gure hazen hondar tzortan Olatuak ez abatuz zure irria Horaini naiz mare hata Korantzen du beste artisten lanak inspirazio dira edo sortzelanean zaudenean nahiago duzu zeu zeure buruarekin. Bueno, azkenean eh, konkretukin ere diskoko abestiak eh, bueno, ez die inspiratu beste musikari batzutan ez? Azkenean konkretuki eh, abestiak dira pixka bat eh, generalak, ez? Eh, gizarte mailan gertatzen dien eh egoeraz berrienak, ez? Aipatzen ditu Eta ez di gehienak e, pertsona bati idattzkoak ez, pixkat generalak dira ba, baia moddioa, e, desamodioa, eriotza baita aipatzen da tratu txarrak ez pixka bat da e, eta eginda daude e, jendeak e, bueno, ulertzeko letra hori ez eta bere gain bere pertsonalki gertatzen zaion egoerara hurbiltzeko ez, pixkat identifikatuta sentitzeko. Ordunik esango nuk ez degula ez detela pertsona bati du musikari bati e, inspiratuta egin. Sortze lanean zaudenean, e, gustatzen zaizu besteen lanak entzuten egotea edo aislatzen zara. Zure sortze prozesu hortara edo lagungarri da besteen e, musikak eta entzutea. Ba, nik uset ez dela inoiz e, mozten ez, ez, beste hoien entzute hori. Beti daude presente orduan, nahizta ez inspiratu behaietaz, bai dauketela beti, bueno, ba jarrita beste musikarien musikak. Uh -huh. e, urte mordoxka bat, e, sugan sortu zala, suganek bere bidea, bueno, ba, beste bidezidor batzuetara e, zabaldu zuela, orde bora tarte bat egon e, no da, zertan haritu eta noiz hasten da, ametsak proiektua, forma hartzen eh, noiz esaten dio elik bere buruari, noiz esaten dio elik bere inguruari, noiz esaten dio bere inguruak heliri, eh, hemen badago zerbait eta apostu egin behar, hasi Asi behar naiz eh, maio eta hiltzeak hartu eta honi eh, forma egiten badatorretaz zerbait Baga, begi esan, bila 2000 zortzin atea genuen suganeko azkeneko diska eta justo urte horta horretan erabaki genuen e, e, uztea Hordun ba behit ja, e, oindala labo bosturte artez dute musikakin ez zeregin, ez? Eta indetena da balan egin, elagunekin egon, familikin egon, ez? E, musika haukidez presente, bai, bantzuteko eta bueno, gozatzeko musikaz. Baita, bueno, hartu dut parte, ba, adibidez behasainek egin urte intzitunen uste eta besti bat intzan, hortan parte hartu nun, gero holtzan eta beko programa bat baita intzanen behasainen parte hartu nun, bueno, gauzola puntual batzukin ditut. Baina ez naiz egon e, e, e, komposatzen, ez naiz egon grabatzen, ez? Eta hoi etorri da pixka bat, hoi, e, ba, oindala bosei urte, antxone ezagutu nun, ez? E, nere bikotea. Eta beak, e, bueno, abestik zauzken eginda, gitarra jotzezun, ez? Pixka bat urbilduziten berriro mundu ontara. Hordun etxean, ba, e, oi, abestiak sortzen genitun, abesten genitun biok batea. Eta kontuatu ginen, ba, abesti batzuk... Oso politxa zilea ez eta familia arteko ibialduta ta da, bueno, ba, jo, gustatzen zitzaien. Ordun erabaki genuen, e, azkenen abestioitako hoitako eta zestonara inaut gaztainagana jotea, eh abestioiek ondo grabatzea, ez? Eh ja pizka tekarukusteko muneoteko. Eta laxa izantzan e, 2019koa buztun, gun ginian grabatu genitun eta egiedana da buztu bertan aurdun gatu nitzela. Ordun <laughs> pizkati gelditu izan genun, gero pandemia torri izan eta guzti hori Eta, eta hori eta gero pixka bate ba, lehengo urten, lehengo udan, erabaki genun batzatik ez dugu diska kateatzen eze, pixka te, kopia kopiabatzuk atera, eta junginan, bueno, zontak dukarri ginen madarilgo enpresa batekin, eta bueno E, diska katea genitun, kopiak katea genitun, eta baita eskaintzen zuten, ba, plataforma digitaletan abestik jartzea, eta barta, bueno, balantzatu inginen, ez, venga, aber, ze pasatzen dan, eta laixen genun. Eta kontuatu ginean gero, ba, joe, kreston erantzun positiboa, ez, izan gendula, gainain genun remesa bat diskana, jakinda, bada, e, ze kigula, ze pasatu bartean, ez genitun eskatu behar pilo bat, eta saldu dana salduzien, orduan berriz eskatu barri izan genun eta, bueno, Gustora, gustora eh oningen lanakin eta dijone, bueno, proyecto honekin. Ze estilo du? E, musikan adituak ez garentzat, mm -hmm. eh e, zailkapi hasita sailkapen horiek gehi ulertzen ez ditugolontzat ze estilo du ametzak e, diskoak? Nolan mugitu behar dugu gorputza ametzak entzunez? <laughs> ba, bueno, e, lasaiak die gitarra asko dute, eh Eta bueno, nikuzet pop rock inguruko dala. Eta bueno, euskeraz die, sortzi euskeraz die, bat gaztelaniaz, eta gero dago beste bat eh bi hizkuntzatan, dala euskeraz eta gero dauka estribilloa e, erderaz. Baina, bueno, nikuzet diala bestiak eh erresentzutekoak, e, pertsona guztiei e, bueno, dirigituta ez, eta bestiak eta ezakiz Ba, nunen zumba, ezakitu, ba, etean ba, e, lasai lasai, e, kotxean, e, kontzertu baita ere, ezakitu, e, nik zer leku esberdinetan, ez? Igual juergane atopezarenen, pesarenen ba ez. Ez die boitako abestik. Baino bueno, e, bestela erresentzutekok die. Gaiak aipatzen zen junezheli e, bai. gai ezberniak eh e, landu dituzula, bai. eh asmoa ba horretarako e, tresna egokia da musika oda asmoa ba de eh entzulea identifikatu hasentitztea ba aipatzen diren kontuekin entzuleak musika mm -hmm. entzunala bere buruarekin eh bat egitea muzikaz gozatzea taldi berean bueno ba sentsazioak e, eragitea Bai, bai, azkenen komentatu izuten bezala, azkenen dieletrak letrak, e, bai, gizarte mailan bai, egunerokotasunez, ne, zuntzuten ditugun e, gaiak die, basan dezu bezala, bai, eriotza baita dao, e, tratu txarrak azkenen, bialtzen ditugun mezu batzuk, edo, bueno, e, nahi dugu trasladatu mezu horiez, jendeari iristeko, eta, ba, bere, berari gertatu baldin baldinbazaio, ba, identifikatuta sentzitzeko, edo, bestela, ba, bueno, pixkat buruari pentsatzen jartzeko, edo, bueno, pixka bat hola ginda daudez, e, e, Ega iugariekin. Dau abesti bat konkretuki baita holandara gutuna dana, hoi nere lehen bat idatzitakoa da, hoindala iru urte bere urtetako opari ebezela inionez, abestie, eta gida kutsunena ez, dala diskoko kutsunena ez, nei pertsonalki gehien ikutzen ditena. Eta oiken beste guztik esan deten bezala e, dia generalak, ez dara idatzita historia real bati edo pertsona konkretu bati. Mm -hmm. Bakarlari gisa ari zara, baina ez zauden inondik inora bakarrik kontatu ez. diguzune bezala. Nolakoa da talde taldelan hori eta? nola sortzen da, e, kantu bat hitzak ere zuk zeuke egiten dituzu, zueke egiten dituzu hitza e, doa urretik, gero da melodia, ez du zertan beti modu berean mm -hmm. e, antolatu kantu batek, e, nola izaten da sortze Sortze prozesulan hori, eh, bakar dadean sortu eta partekatu, partekatzeko momentu, egnolakoak izaten dira, pentsatret oso ederrak. Mm -hmm. Bai, azkenean, eh, bueno, bakarlari bezala da diska ez? Ne, ne bakarlari bezala, heli bujanda bezala, baino bai atzekalden esan dezumezela, dareba nere bikotean, John eta Esteban dala bere anaia. Eh, konposaketak diskarenak eh, bueno, 300 arteko konposaketak dies dian e, Abesti danak, baino bai gero moldakuntza hori 300 arten indakoa dala, ez? Darea besti batzuk adibidez hasira e, baten ba igual lerderat sortu zian eta ba traduzio lan bate onda euskarara pasatzeko edo hasira baten eh lento gozien eta gero ba bueno, E, ba, ritmoa aldatu da eta aldatu indiez, eta bueno pixka bat moldaketa hori iruon arten inda, inda dago, ordun konbosak eta mm, ba, pertsonala da bakoitzarek eamandu e, ez, e, erakutsi digu baina gero moldaketa e, generala da, iruon arten indako eta bueno, azkenean baita zuzenekotako baita moldatzen ditugu erabatea edo bestea ez? E, ez dakit zuzenen entzuten ariko dien edo, gero entzungo dute, E, ze nola aurkeztuko zenizkigu Antxon eta Esteban, eh, zer du bakoitzak ezaugarri? Ba, azkenen, bueno, Antxon da, bueno, oraintze nerekin bizi deten pertsonaik garrantzitsu na, ez? Nerekin e, egunerokotasunen marenekin batea dagoena eta musikalki egie da asko miresten deten e, pertsona bat, ez? Azkenean, e, bueno, ustez e, asko baliodula ba bestiak sortzeko, letrak egiten baita oso oso da, ez? Eta, bueno, asko miresten duten pertsona bada generalen. Eta Esteban, ba, baita ere, ez? Azkenean eh beak aurretikan beste talde batzutan ibilitakoa da, ez? Baita urte daixente utzizun musikalde batera eta berriro hasida, ez? Nerekin batea e, hortan sortzen eta pixkat disfrutatzen, ez? Hontaz eta ba, hoi, baita ba, musikari oso oso ona, ez? Mirestekoa eta pertsonalki ba baita asko miresten duten pertsona bat eh aizpare da. Bai. Gazkiak eta ateratzen eta azala bai. diseinatzen eta bai. Bai, bai, bai Leire leire hori da. Bai, azkenean leire asko gustatzen zaio, eh, hori eta neri ba esku bat bota daite, ez? Azkenean e, diskoko azalean, ez, agertzen dian e, argazkiak usurben ateatakoa argazki batzu dira, zurbia bidean jundako argazki batzuk. Aurdunengola atea genitun gaina ere eta azkenean baita, ez? E, inspiratu gea ba hemengo e, paisaietan, ez? Ba, berdea e, aterki batekin agertzen aiz, e, hori ya es, fíjate, vengo... Paisaiak eta koloreak. Eta bai, azkenen lehire baita asko eskertzen diotez. Bueno, azkenean behak asko lagundu dit, e, oi, e, argazkietan, e, diseinuan, ez? Beti egonda gainean e, zehose behar baldin badet, orduan ba, emendik ban baita e, asko lehire. Nolako izan zen elkarrizketa hori? E, lehire goi herri rati telebistan mm -hmm. aritzen da lanean, elkarrizketa egintzizene bai, bai. luz eta zabal, bai. e, biok aurrez aurre, kontu kontari... Eh, ez dakit ze giro sortu zen bion artean, e, imaginatu zen den etxeko sukaldean zendetela. Eh, bai, bueno, hasira baten egi esan, fiskaturduri, e, ez? Hat izan zeu ze berrienik nun inio izain holako e, elkarrizketa bat gaina beekin, e, Oso oso arraro egiten zen Baina, ni guztai, bigarrengo galderan jasartu ginele, ba, igual, ba, bai, etxeku zu baldinba gende bezala. Eta guztua, ez, relajatu ginean, eta ni behintzat oso guztu honkin nintzan, behare bai, eta, bueno, zoze berezi ez, azkenen, bi aizpa e, hor, e, mano a mano ez, elkarrizketa baten, ez dakit, esperientzio oso hemen prest, e, begiak estalita kantua, guzu uh -huh. iguzu, egin berdeguta, be damu albo nahi diegu entzulei el dibujandentsu desaten. Vale, e, bueno, azkeneana beste hau eginda dago damuaz, ez? Eh ordun eh izango litzateke sentimendu batez, e, irikitzeko ateak esango genezake eta e, ere, bueno, ikusteko e, zerre ibilbide egin dagun eta horion ondorioz, ba Bueno, azkenen eh, jakiteko abestiaren eh, zere gina, ez? Elibujan da, metxak diskotik, begiak estalita kantua. Dehardegun euria desagertu da Gure begietan egarra biztida Eho, eho, eho Eho, eho, eho Maitatzeko garaia iritsiko da Minaz kondenatuak Ego, ego, ego Ez aida zuz ergatik zauden begiak estalita ez, ez aida zuz ergatik haien egia gezurra da Esida zu zergatik Esida zu zergatik Eu Eta bedarrak ussteluko dira Haien gutuna kolerkia gu modu aldatzea ere Korre! Saida zu haien haienegia gezurra da Saida zu zergatik Saida zu zergatik Saida sun Eta belarra ustelduko dira Lipentsatet kantu bakoitza bat eta bakarra dela eta bakoitzak bere prozesua dara lamala, batzuk erreixago sortuko direla, beste batzuei buelta bultak egiako eman beharrizaten zaiela. Hmm. E, da, kantu batek atzean zenbat korapio ditu? Bai, nigu zetazkenen, e, gai bakoitza edo ez, e, aipatzen den gai bakoitza bestian, Batzuk le, bueno, errexiagoak dira, ez, eta beste batzuk gehi kostatzen zaizue, ez? Edo igual de repente inspirazio etortze zaizu eta orrun kroston pia idazten duzu, baina badere beste batzuk, ba, lasaiagok, ez? E, bueno, Uh, azkenean, ba, darege gaiak hartuta baita ba, pasa dien gauzatan, ba, telebistan ikusten dezun, zeo zeo, kalean edo, edo prentxan irakurtzen dezuna, orduen pixka bat baita momentuko gauzak diez, e, zeo zentzutezu eta onta zitegin behar det. Eta igual ez dakizu, ze hitzekin e, esan ez, baina igual hortik e, biegunetan dortze zaizu inspirazio eta bida, holako, hola kontatu behar det. Edo bai, nik ustez baku, abesti bako itzek sortuta doela, era ez, e, egoera ezberdinetan. E, aipatri guzu, e, lehenengo ateraldi horretan e, denak saldu zirela. E, zer da hori? E, bildurroiek ditugunean, aipatzen zentun bildurroiek ez, kanporatu behar degunean, zeharrera izango duen eztak egunean, mm -hmm. e, entzulearen gana nola iritsiko den e, ba eztak egunean, eta zalantzaiek sortzen direnean, eta bain kanpura irek eta hori ikusten degunean, Mm, sentxaziak pentsatetan oso oso positiboak direla eta oso motibagarriak, ez, eh? aurrera jarraitzeko ere. Eh? Bai, bai, gaina jo, benik ez espero esperoinbesteko harrera ona ez, azkenean gaina diska guztik saldu itu nikorreo junez eta bializ ez batzuk sinatuta, beste sinatu gabe ordu izan da oso pertsonala eta oso, bueno, zuzena ez e, ba, erosidunak nerekiko bai da zentziaten jende ez nula inoiz e, itzein behaiekin eta jo, bazure diska nahide askontzutzen dut, e, bialdu jazu ezak izan jo paritzeko, gainak abonak ingurun izan zan, eta jendeak baita bau paritzeko eta olentzerotako da Ba, ez dakitez, azken iane, asko eskatzen ziaten. Hordun, bazken ilusioa ite zu ez, e, holako jendeak eta ez dezuna espero, edo espero dezuna hoiek e, bueno, eskatzea eta beha erakustea zure lana eta, bueno, ilusioz ez? derra ez, e, zuzeneko bai. hartu eman e, hori ez, e, bai. entzulearek, entzurek antuak entzungo dituene horrekin, harreman zuzen, zuzen hori. Isatez jendeak nola iritsi da eh nola iritsi da gana, eta oraintze eh zertan kontua Eh, eliren gana iritsi nahi duenak, aukerarik badu, zai egon behar du. Ba, esan eh, nekin kontaktun jarri den gehienak, zare sozialetatik izan da ez? Ba, Instagram edo Facebook bitartez, edo, bueno, bat, zenbaki zeukienak onorra eskatuta edo, idatzita guatxapez, edo, ordun, eh, bueno, momentu honetan, eh, zertan ahi gehan, ba, entxaiatuz, ez? Eh, azkenian, eh, ba, nudaldean, akustikoren bat eh, joberdegu. Baina bai, banda guztiak inbiskat lasaiago goaz, ez? Zatik, bueno, musikarik e, batzun bila gabiltzua indikan, ebiskat e, taldea sortuz, oain arte baita, ezen izan dugu osondoen saiatuz, zatik, e, bueno, E, danak ez ge herri berdineko, ordun juntatzeko ere zailtasunak, baina bueno, e, pentsatuta pixka bat urrengo urtera begira, ez? E, goierritur bat bezala zeoz ze prestatzen aiega, baina bueno, lasaitasunez, ez? Piskat e, priorizazio eta azkar azkar hein partez, ba, bueno, lasaituz, ez? Ba meakinen barra dauket, musikare hor dauket, azkenen, bizizan dauzkezu e, etapa ezberdinek, eta nik uset maoain, lasai, e, pixka lasaitu ingeala, baina udata gero pixkat berriz e, hartuko dugu, eta aber e, urrengo urtera begira haberze ateatzen dan. Udan pixkat akustikoa joko dugu, ez, pixkat etxean entzaiatu aldegune hori, eta gero ba, pixkat kainas hartuz, urrengo hortera begira, banda osoarekin, eta zeo ze, ze politxe haber, agertzen dan. Bakarrematek diskoa eskuratu nahiko balu oraintzi almazenean badago zerbait? Bai, bai, bai, bai. Baditut, baditut, hasi kenaidunak nekin jartzeko kontaktuan eta Bueno, hor bilazaitzela, ez? Eh? Saretan bilazaitzela. Sare sozialetan eta harreman zuzen horretan, bueno, iritsiko zaio gainera zerbait, nahi zaizten izan eskela zerbait personalizatua gainera. Hori da. Bai, bai. Eta eskura emango diot edo nahi badu korreo bitartez edo hori ja ikusiko da, baina bai, norbaiek nahi badu eskuragarri daude. Iritsi zen, gutuna Holandara? Bai. Bai, bai, bai. Iritsi izan eta ikusi nunola iritsi zen baita ere. Hasik, bai, bai. Entzun goreu. Bai. Has godira euskal erritikampo joan tiñela Pero egunak que'es una vertiñakira artean sakongo retoro i benean el carrigar o taco une zoragarrienak dubijo glengu Tamba Zer da nork bere hau txaintzutea? Barra, no ikenda, eh? Bueno, jo inaiz jaz, atikan, ja, diska bateazanetik askotan entzundetena da, baino asira baten, eh? bueno, sorpresa edo harritu bezala ikendu ez, joen inaiz. <risa> bai, bai. Baina oso gustu lan hau indan eh, lanakin, asike, ondo. Jolastio da heli? Bai, bai, bai eta getormei bai. gainean ikusiete atatxo hori bat e, segure irratikoaztena <risa> bai, ekarri <nike> karriet <risa> bai, azkenia bida, eh, maren gauero bainatzen dugunen eh, bekin jolasten du ez eta hortikan aparte bazakit koloreak edo asko bueno eh gustatzen zaio beti du, zanet, eta beti seinalatu egiten dut eta santenga. Zeoz ekarri berdez eta hauxe garriet. Eta gero ata errealak baita ere e, adibidez, ba daude, ba, behiti, ez, eh, igartzan besainen adibidez errekan pio badaude ta paseoan goatzenean ba beiti, eh, atentzioa deitzen dio edo aitunak beti ematen du e, patoak e, at ateak ikustea. Eta bueno, ezakitu, zeoz berezi, eh, e, nere txikiarena. Bueno, ba, Marinen e, atatxori egonda hemen gurekin e, elita irati solazen aritu diren eli Honek bai. bide batena zira esan nahi du? Beno, izan liteke. Bai, bai nik uste dut momentu un momentukoa, baino oso ilusiozazitako proiektu bada, hasi que espero dute bide luze hori irautea. Bueno, guke jarraituko zaitugu, e, sare sozialetan, e, ohi harttzen egiten duzuune toki horietan e, jarraituko zailugu. ikaragarri gustatzen zaiguelako egiten ariizaren e, lana eta hori da e, entzulei gomendatzen diguna, ezta e, Eli bujan da bila dezatela auurrkituuko dutelako. Mm -hmm. Kantuan eta, eta beste ederrak sortuz. Mila-mila ba, esker, nik asko eskertzei zuet. E, azkenean, hola, e, hoi behar da ez, ezagun izateko, edo, bueno, norraikik e, segial izateko, ba, azkenean, entzuteko plataforma hori, ez, edukitzea, eta nik asko eskertzei zuet. Bueno, ametsak kantuarekin esango dugu, agur, esango dugu agurtartetxoni, ze, ze nola aurkeztuko dugu ametsak kantua. Bazkenian ametxak da, denok ditugun ametxoiek, ez? Eh, ametxetan gaudela, bueno, ba beste irudi batzuk, beste mundu baten zaudela batzutan ematen duez, Eta gero, ba, esaten duen bezala, besteak gero e, realitatea, ez, esnatutakoan batzutan ezberdina da, ez? Batzutan hobea, beste batzuetan txarragoa, baino pixkat horta ez datza, ez? Eta babestuta sentitzen gehala batzuetan e, ametxoietan. Gozatueli eta eskerrik asko artzaileen gisa, eskerrik asko ha udena Gozama data zuen mila esker. Eldi bujan da, ez osatutako argiak Egun ez ibiltzen sortzen dira Iuntzean pixkanak agaltzen du bere harna sa Esaidaz du jamalur orain Esaidaz du hitzazo maite Nere bizitza eman eskatzen dizuet laguntzat. Esaidaz du hau malurro orain, esaidaz du itxaso maite. Eta errenak ibarokoditu Suendabesa kenduta Ah, ah, ah, El dibujan desaute dugu? De Elianda gaztetxe izanzen ura, gazte den hau, musikaria abeslaria ama Ametsxe egiten duena gitarteari begiratzen diona galderak egiten dituena. momentoko diut da musika gozagai bidurtzen diguna, Guk jarraituko diogu arrastoa, zuk ere jarraitu ederdata egiten duena. eskerka baten ondorenak eni gozokiaren bezperak utzidas umtatsi en zerra den zinquista astetan ilabetetan denbora noso zeuria egin dezuna Besteena ere bihurtzeko momentua. Elkarren besoen zabaera Nere aloioolakasteleean liburu aurkeztuko du Donostian Zerra. Epizentroa. Erein argitaletxearekin aurkeztuko du. Eta gaur nola sentitzen den jakin nahi dugu, Bezpera horietan idazlean nola sentitzen den ze sentsazio dituen Badaki du pozi dagoela. Amest astelenean liburua, aurkezten duelako eta biarrurtea guetetzen dituelako. Nerea loio lakaixo eta ongietorri itakara ta zorionak biharko partez? Ezkerrik asko, ezkerrik asko, enekin zorire batzenekitu nik. E, nerea, etxeko humei zer kontatu diezu? Aztelenean zer daukazula egiteko? Bai, bai, bai, noski, noski, eh, jakituen dira... e... Eh, Azkenean ba, pare bat urtein dituz proiektu honekin, eta irumeukita ba, ba, behaiek presente, ondia, bestela zinezkoa antzolatea, pergitea, eta bai. bai. Nera Twitterrene idatzi duzun azken aipanmenetako batean, ardo kopa bate ikusi dut, ze zapore du? Ardo kopa horretako ardoak, oraintxe, e, momentu honetan? Zein da bere zaporea? Ba, zalantzari gabe gozoa gozoa guztiz, bai e, jo, eske errada, o sea, bat, lanpilla bat egite dugu, ez? Ezuk ere badakizu, liburu bat ateratzeko eta eta bueno, bai, iristen den momentu hori gozoa ematen du bertigo fiska bat, baina baina disfrutatzekoa eta eta ostatzekoa gabe. Zuke sanada eta ala irakurri dizut, e, nerea, amaika aldiz, irakurri dut testuaz geniabetetan, esaldiz, esaldi, itz ez, itz, koma eta puntu guzti begiratu diet, erraietara ino sartuta izan dut, baina, halako baten, zer gertatzen da? Halako baten, timbre hotxa, etxean, eta eta kartuzko kutsa baten bali buruak, li buruak, eta ja badia liguru berriak, e, berri usaina daukate horri hoiek, eta, eta batean ba, da, ola, ba, askotan esaten da, baina erditzen moduk hori ez, eta, eta baina arte intimoatan nirea zen hori, ta, eta ni zen hori, batean ba, liguru baten dago, zerbait berria da beste guztian zakota, eta bueno, ba, horre askapen eta transbordo moduko bat gertatzen da, ez, eta horre bon, askatzen da, zerroait eta niretzak oso zertazio polita da. Hain eh, justeriori hori, hori galdetu behar nizune erditzearen zentxazioaren ez askotan, nolako konparaketak sortzen ditugu badidrui, besterik gabekoak direla baina nik neukala bizi zan dut e, bueno, ba, bibizipenak bizita, hain zeure zeure zeure e, Egin dezun hori, ainbeste hor du eskaini dizkiozun hori, ondo itzekin adirazten dezun hori, ez? E, Itzezit, zesaldi, esaldi komak, puntuak, e, aurdun zaudenan hainbeste lastan, ez da? Zeure gorputzari, sabelari e, ainbeste barne izketaldi, kampu getaldi, zu umearekin, E, zu liburuarekin eta alako batean hori e, askatzera zoaz besteen begibistara doa, besteen e, eskuetara doa, e, nik alako momentu batean haipatu nuen, e, jeloskor hornenguela e, modurik positiboenean, izan daitek alako sentzazio bat ikusten dezunean, liburua badoala, badoala, e, bestek irakurlek oso bere egingo dutela. Ba, eta hori nahi dugu, baina <laughs> Bai, hori nai dezute taldeberean da fiska kontrola galdu bezakezunen sentsazio hori, ez? Zea zuk esandago, za hartuko du e, irakurle batek, agian ezagutuko de irakurle hori eta agian, ez? Eta egingo du bere irakurketa eta egingo du bere aliburua ta historiako egingo bereak, bere erara, bere, bere sentipenetatik eta eta bere ondoriotarah iritsiko da edo bere lekuetaraz eta hori oso ederra da baina aldi berean baitare Ba, jo, askotan zaketan hakindaiko nuke noren irakurleak nere liburu hori irakurri ta, ez? Leku ziur nago ni iritsi naizen leku berri batzutarare iritsiko direna eta eta bai, ematen ditola, ez bai, bit horin bai, arte ez bai, diote heloskorre hitza jarri baina izan daiteke, <laughs> izan daiteke horrelako zerbait, bai. Ikusten dezunean eta hori da ederra, eh? e, irakurlearena zurea beste dela liburua. <laughs> Claro, claro, claro, eta beraien egiten dutela eta eta eta beste liburu bada ja. beste norbaitan eskubetan, da liburu berdina eta beste bat aldi berean, ez? Eta hori magia da, ni gustetorri itzugarria da la, eh literatura klortzenu ez dakit, beste alorretan ere lortzen da, baina desde luego eh bai, bai, eske asko asko gustetor. Hortan pentsatzen adibidez, asko gustatzen zik. Eta hemendik aurrera zer gertatuko da nere denburarekin? E, ordu txikietako e, momentu horiekin, e, zer gertatuko da batean denborarekin orain artean eh eta u sortu zeur aski imaginatzen dut hain neurtua izan den eh denbora horrekin orain <laughs> zer gertatuko da? Orain zer gertatuko da? Ba sartu naizela ja <laughs> proiektu batzutan eta eta gerriro beharko ditu dela ordu txikitako momentu txo ditu oiek, eta baitzaia egiten hain gelditzea asko asko asko bizfortatzen dut idazten eta bueno, egia da orain murgilduko naizela ba beste proiektu baten eta hasiera fasean eta orduan intentsitatea nire nere kasu ez da berdina izaten, es ja bukatu berdezun garai hortakoa bezbelakoa, baino baino bueno, ja sartu naiz beste baten, beste histori baten eta eta hoixe barruari ez diogu helduko etzelako gaurko solas alditiki honeen kuku chikionen e, asmoa horiek astelenekoak dira ta astelenitik e, aurrerakoak guk gaurren nerearen sabeleko klimak ikutu esterik ez geniten egin nai barruari ez diogu helduko edukiari ez diogu helduko epizentra hori ez diogu helduko e, e, baina bitz nerea kanpokoaz e, azalaz e, liburu inguratzen Duanaz, bitz nola salduko dugu zu? Bai, ba, begira, zala egin dute e, jonaran gurenda maizitzu maladek, diala, zehazkenak komandoa onazatzen dundikote bat, eta eta eskatunien e, nahiko nukela zerbait azan erako soilla, baina aldi berean adirat garria, ez? Eh? Eta hau izan zan beraien proposamena eta e, jonek e, azalan zorkuntzan prozesuan e, galdera botazian dan ikustet horrek osongi, osongi kokatzen dula irakurlea zalortan, eta liburuan ere bai, eta galdera izan zen, arriak ostopatzen du inbutua, edo inbutuak ostopatzen du harria. Eta hor txut dugu oso gako e, giltza amu nadelako e, irakurleare liburura hurbiltzeko e, nere auraintxe gaur e, ekainak bost seiaren bezperan eta zazpiaren bezperan zein da zure epizentroa? nire epizentroa momentu honetan sukarra daukantzen, eh, gaztena. <risa> ba, gaurko egune diar-biarkoak eta astelenean ere astelenekoak, baina gaur amatxo lanetan egotea tokatuko zait eta eta hortze. Goixatu goxatu zeme txiki hori e, gertutik eta aldik eta estuen, e, badataz aurkezpenak ez da nerea, e, ekaina polita dator astelenean estrenaldia eta hortik aurrera Bilbo, e, Zarautz, Deba, Polita Torrekaina, ez da. Hori da, hori da, bai, bai, bai, bai. Eh, azkenen Zarautz Debarra naiz eta nahi mentzak ban ere bi herri hoietan proiektu orkestu eta gero ba Bilboko liburu azokan eta eta Astelenean izan desun bezala, ba Donostia, horreneko orkestea hori, bai. Bai, bai, gustora. Ba, asteleneko edera joan dadila, biharko edera joan dadila, gaurkoa ere sukarreta guzti edera joan dadila eta e, gozatu, gozatu momentuan momentuko epizzen roiekin, guk hartuko dugu gustora e, liburua eskuartean, irakurriko dugu eta egingo dugu itzordua lasai-lasai e, barrukoari azka egiteko. Nerea, gozatuta zorionak? Ba, primera niratita eskerrik asko. Uy. Besarka destu bat, aio. Bai, berdin, aio. eta zure ezaguna zanikusi tauden aldoren ere espertuko geralasai lasai sanitangaleteni omere buruari emedesu eh? monari euskal literaturara argitalpen berriak Eta dagoenetik labetik kanpo dagoena, baina jendarten oraindik dik aurkeztu ez dena epizentroa. Nerea loiolak idatzi du, eren argitaletxeak argitaratu eta aurkeztpensa joa, astelenean. Ba i etxeke idazle baten aurkezpen aurreko osentsazioak. Hamikaldiz irakurri duzun testu hori hilabetetan esaldiz esaldi hitz ez zitz koma eta puntu guzti begiratuz, haik aldiz irakurri duzun testu hori besteena, bihurtzen den momentuan idazleak sentitzen duena. Mila, mila esker. Nereari, kukutsiki horrengatik, e, gozatu dezala aurkezpenarekin eta eskerrik asko besarka destu batez, heli bujandari gaurko goiza hemen txigitakan gurekin e, igarotze eta alaxe esango dugu agur. Heli bujandaren kantu batekin, baguaz, denborakon ran eguerdiko amabiek gainean dituguta. Denbora ran heli bujanda eta La torren larun batean, gehiago bitartean, izan zorion Aio! Ez natu naiz, nice, egun zoraga, data la gocoracean puro tua singeia go attendo a stiñes quarta spalliana amor tus sirenea del durac sus